Ander Fernández kaixo. Kaixo. Hemen zaitugu, e, artista bezala gonbidatu zaitugu, egia baita e, ba, kultur munduak e, kolpea handia hartu duela hmm. e, koronavirusaren ondorioz. E, esango dugu iparraldean, entegemitan du espektaklea, ba, estatutua dutenek e, ba, izan dutela, babes bat behintzat, hmm. e, estatua aldetik e, urte zuria bai. zendatu behitzen presidenteak. Uda, eldu da, udan izaten dira ekitaldi gehien txuenak, zuentzako e, orain abuztuan sartu berriak e, nola iragan dituz azken aste hauek edo? E, Aber, aldatik dago alde animikoa, eta esan mar dut, e, ondo pasaditu dala, e, beti dira ongietorriak e, n, utxuneak gure beste proiektu eta sarduratzeko eta bar, baina alde animikoa otikaratago, ba baita ere dator e, alde profesionala eta konpanya gure konpaniaren kasuan, ba, bi urtetako lana bertan bera gelditze hori eta gainera ikustea zenrolako utzik utzikeriaz baita ere tratatu den kultura. Eh oso azkar utzi senden bertan bera, inungo arriskurik hartu gabe eta ikustenari gara e, gauza asko egin zitezkela eta ez direla egin eta gauza asko bertan bera gelditu direla eta esfortzuak naiz eta askok esfortzuak egin dituzten, izan naiz dute antolatzaileek eta bar beste askok nahi gauzen dute eskua garbitu, arriskurik ezartu eta ber, dena bertan beran utzi. Zortea badugu ba beste batzuek ez dutela hori egin eta engaiatu diela eta saiatu direla aurrera ateratzen baina sentsazioa bai da ikusi dugu gure gizarte hontan ze leentasuna daukagun kulturaentzako. Hitzordu asko zen ituzten uda honterako. Bai, bai, ez dut zenbakirik e, gogoan, baina bai... Justo momentu honetan nik uste dut e, nuen egon behar nuen, suitzan edo zakin egon nuen egon bar duen. Eta, bueno, eta auztaia osoa, eta hola, bai, bai, hauza asko gelatu e, Bueno, martxotik gaur arte dena, nikez ez emanaldirik eduki, bak, bai, a, sortatu, sortatu diren emanaldiak izan dira, espreski egoera honi erantzuteko sortu diren emanaldiak, ba, dibidez hemen, e, zaharren etxean eren genuen emanaldia, baina bestela. Eta muskulorekin sortu diren bi kontzertu, baina bestela e, bai ruselea eta bai balperdurekin egiten ditudan lanak bertamera garatu dira denak. E, baita iraileko batzuk ere bai, eta hurrirako bat ere bai. E, ekonomikoki proiektuaren mantentzeko laguntza aski izan duzu, laguntza aski da, gobernuak eman duena? E, entzat, nik uste, e, hori, e, haibatu duzun intermitentziaren... Ba, konjelatze hori edo, bai, nire igortaz ez nahiz kexatuko inoiz. Eta kompainari dagokionez, ba, gure kompainari adibidez dagokionez, ba, eskerrak ondo lagunduak garela beste strukturen bidez, eta jarri direla gauzak martxan, ba, bai, xo mazpaxieletorako gauzak martxan jartzeko, Hasiera baten, baina baina, bueno, baita ere horregun da, eneko kaosa e, ez genekin oso ondo nondik dira, zeregin, Ekonomikoki esango nuke horrentxe horretan ez dela grabena. Egoaldera begira askoz, e, askoz egoera grabeagoak daude, nik uste. Egun egun bizi da jendea, ez dauka e, oreka bat edo jarraipen bat e, guk bezala intermitentziarekin. Ondoko jabetetara begira irailetik landa ya hasi dira, itzorduak ateratzen? Ba, batzuk, bueno ateratzen ez zeudenak mantentzen batzuk. Baina, ez, badaitu emanaldi batzuk irailean, eta gero urrian ja egonaldiekin eta azten gara. Baina, men, noni mani loitzuneko eskola batean inbardua egonaldi bat, rusilearekin. Eta, bestela, nuke esango kargatu-kargatu denik ezta ere. Nik uste nuen gehiago kargatuko zela. Beldur hori nuen. Ikusita udaberrian nola dena bertan beragatu zen, gauza asko basako zirela udazkenera, baina ez da nere kasua. Mm. Ez da nere kasua. Mea bai egongo dela, bueno, e, posible baldin bada, o gauzak egitea posible baldin bada, pentsatzen dut agian egongo dela psikosis moduko bat eh gauzak programatzekoa eta egitekoa, e, bueno, Udan udanera ikusi dugu. Egoalden batez ere, udako programazio oso zabala iridea ematen, herrietan eta udaletxek bazuten aurre kontu bat gastatu ez dutena eta bar Eta egonda bai, gogoa gauzak egiteko. Jendeak ere kanpora joan ez ez zuela eta horrela, horretara horregatik agian kultura eh, programazio hori edo eskaintza zabaldu da. Baina, bueno, udazkena, nik behintzatez dut eh, arazorik, eh, geldirik ez da izagongo, baina ez ez da bete ez da ere gehiagin. Bander Fernandez, mi esker.